Julian Dick M und Jos und Tim wie der Hund ja yeah. und hocken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer, Burg und Höhle und manchen unterirdischem Gang. Kein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Endlich war es wieder soweit. Die Ferien hatten begonnen. Die Sonne strahlte und kein bisschen Regen war in Sicht. Julian, Dick und Anne saßen im Zug nach Kieran, wo ihre Cousine George mit ihrem Hund Timmy schon auf sie wartete. Kaum waren die drei Besucher auf dem Bahnhof von Kiron ausgestiegen, rannte Timmy ihnen lautbellend entgegen. Hey! hey hallo, Julia. alter Junge! Ah, wie geht's? Ja. Ja, ist ja gut! Das ist George! Hi, George! Äh, hallo! Ach, oh, George! Oh, wie schön, dich endlich wiederzusehen! Hey. Ach, Tag, Anne. Äh. Hey, Dick! Hey, Julian! Hey. Oh. Das klingt aber nicht gerade fröhlich. Was ist denn los? Hat der Wetterbericht Regen angesagt? Alles okay? Nein, nein, es soll schön bleiben, aber zu Hause sieht es ziemlich düster aus. Wieso? Oh. Ähm. Vater hat mal wieder eine seiner schlechte Launephasen. Oh, oh. verstehe. Naja, jetzt sind wir ja da. Ja, stimmt. Komm, gehen wir erstmal zum Felsenhaus. Ja, okay. Wir werden uns die Laune schon nicht vermiesen lassen. Das ist ja toll. Schon bald waren sie im Felsenhaus angekommen, wo George mit ihren Eltern wohnte. So, kommt rein. Ihr wisst ja, wo es zu euren Zimmern geht. Ja, und außerdem zeigt uns Timmy den Weg. Seht mal, wie ihr er die Treppe hochrastet. Nicht so schnell, Timmy. Wir kommen ja schon. Hey. Was ist denn das für ein Lärm? In Was diesem Haus ja? wird gearbeitet. Was ist denn das für eine Begrüßung, Vater? Äh, hallo, Onkel Quentin. Äh, guten Tag. Es ist schön, dich wiederzusehen, Onkel Quentin. Ja, Tag allerseits. Fanny. Die Kinder sind da. Entschuldigt, ich wollte nur noch schnell die Muffins in den Ofen schieben. Äh, kein Problem. Deswegen <lacht> riecht das so toll. So, und nun seht bitte zu, dass ihr euren Lautstärkepegel senkt. Machen wir. Bis später. Und weg ist er. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich denken, Onkel Quentin hat was gegen uns. Nein, mit euch hat das nichts zu tun. Ja? Quentin ist nur etwas nervös. Wieso? Hat er wieder ein neues Forschungsprojekt? Ja, er will einen Treibstoff für Autos entwickeln, der keine Schadstoffe mehr produziert. Aha. Das heißt, es würde keine Abgase mehr geben, die giftig sind und stinken? Dann hätte man in einer Stadt genauso frische Luft wie auf dem Land. Wow, genau das ist Quentins Traum. Ah, Und dafür hat er Geld bei einer Stiftung beantragt. Aha. Bisher hat er alles aus der eigenen Tasche bezahlt. Ach so. Und jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Oh nein. Oh Diese Stiftung meldet ah. sich einfach nicht. Ach, so ein Mist. Man muss eben ein bisschen Geduld haben. Aber ihr kennt ja Quentin. Also seid einfach schön leise. Ja, aber ich habe keine Lust, mich zu Hause so zu benehmen, als wäre ich in der Schule. Und dazu auch noch in den Ferien. Aber George, willst du etwa ständig Streit mit deinem Vater haben? Natürlich nicht. Was du? Wir müssen doch nicht hier bleiben. Warum zelten wir nicht einfach auf der Felseninsel? Okay. Das klingt nach einer Lösung, ja. oder? Okay, Quentin hätte sicher nichts dagegen. Und was ist mit dir, Mutter? Bist du einverstanden? Mhm. Mhm. Aber nur, wenn ihr euch jeden Tag hier meldet. Ach, das tun wir gern, Tante Fanny. <lacht> Allein schon, um frische Muffins abzuholen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Na, dann ist ja alles klar. Auf zur Felseninsel. <lacht> Timmy? da freust du dich auch. Ich war <lacht> <Ja. lacht> ja. Noch am selben Abend ruderten sie zur Felseninsel und bauten ihre Zelte auf. Bevor die Dunkelheit hereinbrach, machten sie ein Lagerfeuer. Julian stach ein Stück grasbewachsene Erde aus. George sammelte Steine, die sie in einem Kreis um die kahle Stelle legte, damit sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Nun schichteten sie reisig in der Mitte und ordneten herabgefallene Äste kegelförmig darüber an. Schon bald flackerte ein ruhiges Lagerfeuer in der Dunkelheit. Dick und N. hatten inzwischen Stockbrot vorbereitet. Dass sie über die Flammen hielten und zusammen mit gegrillten Würstchen aßen. Hältst du mal? Danke. Lecker, hm? Also, wenn mich jemand fragen sollte, was mein Lieblingsessen ist, ja, dann, dann würde ich sagen, Stockbrot und Würstchen am Lagerfeuer. Mit euch. Kann es sein, dass du eine ganze Reihe von Lieblingsessen hast? Hm? Ganz bestimmt. Essen macht eben Spaß. Oh. Hier, ziemlich Schnapp. <lacht> <lacht> Will doch sogar was. Nein, danke. Warum nicht? Hier. Also, ich bin jetzt vor allem müde. Geht es euch auch so? Das oh, ja. war ein langer Tag heute. Oh ja. Na dann, ab in die Schlafsäcke. Aber der Schlager ist noch gar nicht runtergebracht. Oh, ja. Wir bleiben natürlich noch hier, bis wir es löschen können, George. Okay. Oh, dann bis morgen. Okay. Bis morgen und äh, danke für die Feuerwache. Ja, klar doch, Dick. Schlafen, ja, ja, ihr auch. Als das Feuer heruntergebrannt war, holten Julian und George mit zwei Angeleimern Wasser vom Meer und löschten die Blut. Dann gingen auch sie schlafen. Timmy legte sich vor den Zelten ins Gras und döste vor sich hin. Nach wenigen Stunden jedoch drang ein beißender Geruch in seine empfindliche Hundenase. Er öffnete die Augen und sah etwas äußerst Bedrohliches. Sofort sprang er auf und fing an zu bellen. Timmy? Was ist denn los? Was ist da draußen? Oh je! Anne, Julian, Dick, wacht auf! Schnell, schnell! Was ist, denn? Was ist denn los, George? Es brennt! Verdammt! Oh nein! Fünf Freunden bot sich ein furchtbares Bild. Nur wenige Meter von den Zelten entfernt waren Sträucher in Brand geraten. Die Flammen loderten bis zu den Ästen einer Kiefer hinauf. Die fünf Freunde waren sofort auf den Beinen. Wir brauchen Wasser. Schnell, schnell. Ähm, aber wir haben nur zwei Angeleimer. wir müssen eine Kette bilden. Dann sind wir schneller. Ja, genau. Ich laufe zum Ufer. Dick, M. Hier bleibt zwischen mir und Julien. Julian, Julien, das Feuer. Ja, alles klar. Super. Los, los Leute. Ja. Beeilung! Sie rannten so schnell sie konnten, damit Julien so viel Wasser wie möglich in die Flammen schütten konnte. Doch das Feuer hatte inzwischen die Äste der Kiefer erfasst, schlug immer höher aus und züngelte bereits nach dem nächsten Baum. Oh nein, das kein Waldbrand werden. Könnt ihr nicht schneller, Leute? Ich glaube nicht, Julian. Die Klimmer sind so schwer. Okay, gib schnell her. Ah. Na du? Hast du das auch gehört? Ja, das, das, das hat sich angehört wie eine Sirene. Ja, ja. Julian, äh, Was? Ein Glasbund kommt hierher. Oh. Oh, ein Glück. Oh, das ist unsere Rettung. Oh, Julian, das ist aber ganz schön peinlich bei uns. Ach, lieber blamieren als zusehen, wie die Felseninsel brennt. Mhm. Ja, du hast ja. recht, Dick. Lauf mir runter an den Ufer. Komm, komm ja. Ach. Ach. Als die fünf Freunde am Ufer ankamen, machte das große rote Löschboot bereits an einer Klippe fest. Eine Gangway wurde ausgelegt und mindestens zehn Feuerwehrmänner eilten an Land. Sie zogen lange Schläuche hinter sich her, die sie jeweils zu zweit hielten. Mit der Löschspritze voran rannten sie an den fünf Freunden vorbei auf die brennenden Bäume zu. Komm, schnell ein. Ja, ich versuch's! Timmy, bei Fuß! Das ist ja der Hammer. Seht mal die riesigen Wasserfontänen. Das ist schon was anderes als unsere beiden Angelheimer. Sag oh, okay. ja. Constable Wilbers. Ah. Ah. Kinder, da seid ihr ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Ach, Constable, ja, uns geht's gut. Zum Glück hat eine Bürgerin das Feuer gesehen und uns gleich alarmiert. Wie konnte das alles passieren? Ich weiß es nicht. Wir haben unser Lagerfeuer ordentlich hm? gelöscht und alle Regeln eingehalten, die man beachten muss. Ja, stimmt. Ihr habt ein Lagerfeuer gemacht? Ja. Äh, damit wäre die Brandursache wohl geklärt. Aber wieso, kannst du, Aber Wir haben die Glut doch gelöscht? Ja. Bei der Trockenheit reicht ein einziger fliegender Funke. Hm? So, ja, jetzt bringe ich euch erstmal nach Hause. Ah. Endlich war das Feuer gelöscht. Constable Wilbert half den fünf Freunden, die Zelte abzubauen und brachte sie und ihr Ruderboot mit dem Polizeiboot an Land. Im Felsenhaus brannte kein Licht. Onkel Quentin und Tante Fanny hatten offenbar nichts von dem Brand mitbekommen. Leise, um niemanden zu wecken, schlichen die fünf Freunde in ihre Zimmer. Wenige Stunden später klopfte es an der Tür von George. George, bist du da? George! Vater, ja? Was ist denn? Ich muss mit dir reden. Sofort! Ja, gleich. Ich zieh mir nur eben was an. Kurz darauf betrat George das Wohnzimmer. Die Tageszeitung von Karen lag aufgeschlagen auf dem Tisch. Onkel Quentin saß davor und starrte ein Foto an. Es zeigte das Löschboot mitten in der Nacht vor der Felseninsel. Wie konnte das passieren, Georgina? Wieso steht das in der Zeitung? Weil es eine Katastrophe ist hier. Wie sitzt? Je. Oh, yeah. Feuer auf der Felseninsel, Kinder stecken Bäume im Brand. Aber Aber das ist nicht wahr. Das waren wir nicht. George, ihr habt ein Lagerfeuer gemacht, obwohl es tagelang nicht geregnet hat. Aber Die Brandursache war Funkenflug. Hier steht es. Also mit euren Alleingängen auf die Felseninsel ist es vorbei. Hast du verstanden? Ja, aber wer soll denn mitkommen, wenn wir nicht alleine auf die Insel dürfen? Ob du verstanden hast? Ja. Ich habe außerdem noch ganz andere Probleme. Der Brief vom Institut war gekommen. Und er enthielt... Eine Absage. Es war kein Wunder, dass das Frühstück im Felsenhaus an diesem Morgen nicht besonders fröhlich verlief. Äh, gibst du mir noch etwas Tee, Tante Fanny? Natürlich. George, so, ja. kann ich die Marmelade haben? Dankeschön. Ja, klar, hier. Danke. Mhm. Sehr. Mhm. Ähm, Quentin, das Strandhotel sucht gerade eine Küchenhilfe. Was meinst du, soll ich mich bewerben? So weit kommt es noch. Küchenhilfe. Ich brauche dich hier als wissenschaftliche Assistentin, Fanny. Aber wir haben kaum noch Geld, Quentin. Ich weiß. Nanu? Wer kann das sein? Hallo? Der Mr. Brenton. Guten Tag. Ja. Mhm. Oh je, Kinder. Wenn ich mir vorstelle, was euch alles hätte passieren können. was? Wir hätten das niemals erlauben dürfen. Das so Aber wieso denn, Mutter? Wir durften doch schon so oft auf die Felseninsel. Eben. Wir sind da wohl viel zu leichtsinnig gewesen. Ja, ja das können Sie ruhig tun. Ja, selbstverständlich. Auf Wiedersehen, hm. Mr. Britton. Hm. Wer war das denn? Das war Mr. Brenton, ein Geschäftsmann aus New Haven. Aha. Und ähm, was wollte er? Er hat heute Morgen von dem Brand auf der Felseninsel gelesen. Und er ist schon lange auf der Suche nach einer eigenen Insel. Was, was soll das heißen, Vater? Die Felseninsel gehört mir. Ja, George, alle Inseln vor Englands Küsten gehören jemandem. Deshalb ist es auch fast unmöglich, eine zu kaufen. Aber heißt das... Du willst die Felseninsel verkaufen, Das geht doch nicht. Ich möchte diese Möglichkeit zumindest in aller Ruhe prüfen. Als Kinderspielplatz ist sie jedenfalls nicht geeignet. Tja, ein Verkauf würde uns schon aus der Not helfen. Aber, aber das könnt ihr doch nicht machen. George, es ist noch gar nichts entschieden. Aber dass sie überhaupt daran denkt, das ist total gemein. Komm, Timmy, wir gehen. Komm. George. Nein. Julian, Dick und Anne ließen George natürlich nicht allein, sondern folgten ihr wenig später in ihr Zimmer. George hatte sich in einen Sessel gekuschelt und schluchzte. Die drei hatten sie noch nie so verzweifelt gesehen. Ach, George, die Felseninsel geht doch nicht gleich unter. Nein, aber wenn Vater sie verkauft, dann werde ich sie nie wieder betreten können. Aber das ist doch gar nicht gesagt. Vielleicht würde hm. dich so ein neuer Besitzer zu Besuch auf die Insel lassen. Aber ich will doch kein fremder Gast auf meiner Felseninsel sein. Ja, das, das kann hm. ich sogar verstehen. Aber noch hat Onkel Quentin sich ja gar nicht zum Verkaufen entschieden. Hm. Und wenn er es tut, dann darf ich mich noch nicht mal richtig verabschieden. <lacht> Hey, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt nochmal auf die Felseninsel gehen? Um. Ich meine, bevor sie vielleicht jemand anderem gehört. Aber das hat Onkel Quentin doch verboten. ja, naja, er muss es ja nicht mitbekommen. Wir können doch durch Ach, den Geheimgang schleichen, nicht wahr, George? Das, das könnten wir. Und, und ihr wollt das wirklich tun? Ja, na klar. Uns wird die Insel doch auch fehlen. Ja und ob, ihr seid einfach die tollsten Freunde. <lacht> In den Dünen von Kirin kletterten sie in den Geheimgang, liefen durch den langen, düsteren Tunnel zum Keller der Burgruine und kamen schon bald auf ihrer geliebten Insel an. Sie spazierten über die Felsenklippen, kletterten an der Felsenbucht vorbei und kamen auch bald in die Nähe ihres Lagerfeuerplatzes, wo Timmy ihnen plötzlich davonlief. Hey, Timmy! Er läuft zur Brandstelle. Was macht der denn da? Also, ich würde es ja Herumschnüffeln nennen. Timmy war in der Nähe der angebrannten Bäume und Sträucher stehen geblieben und wühlte mit seiner Schnauze im Laub. Plötzlich bellte er aufgeregt und schnappte nach etwas. Neugierig liefen seine Freunde zu ihm. Und? Sieht aus, als ob er was gefunden hat. Ja, zeig mal, was hast du denn da? – Seht mal, ein Strick. – Zeig her. Hab ich's mir doch gedacht. – Was ist denn mit dem Strick? Riechst du das, Julian? – Zeig mal. Hm, er riecht nach Benzin. Das könnte eine Lunte sein. Äh, – Meinst du etwa, jemand hat diese Lunte gezündet und damit den Brand gelegt? – Aber dann wäre sie doch abgebrannt. Ja, – Stimmt, da hast du recht. – Seht mal, was ich hier habe. – Was denn? Ein völlig verbrannter Strick. Vielleicht hat der Brandstifter mehrere solcher Noten gelegt. Hm. Das, das kann auch ein verkohlter Pflanzenrest sein. Siehst du, hier ist auch noch sowas. Hier und hier. Ach, das ist bestimmt da nur alter auch. Knöterich verbrannt. Wieso sollte auch nachts jemand hierher kommen und ein Feuer legen? Ja, gute Frage. Aber wieso stinkt dieser Strick dann nach Benzin? Hm. Bist du sicher, dass es Benzin ist? Also die Schnürsenkel von meinen Fußballschuhen, die riechen auch nicht viel besser. Hey, Achtung, seht mal. Was denn? Da kommt ein Boot. Los, runter mit euch. Ja, Wer, wer kann denn das bloß sein? Unten am Strand legte ein kleines Motorboot an und wurde an Land gezogen. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und kletterten die Böschung hinauf. Kennst du die beiden, George? Nein. Achtung, sie kommen hierher. Da vorn sind die verbrannten Bäume. Ja, das sehe ich selber. Was machen wir denn jetzt? Uns darf niemand hier sehen. Wir müssen abhauen. Komm, laufen wir zur Burgruine. Warte doch. Her. Na, nun, da war ein kleines Mädchen. Hallo? Hey, wer ist da? Mist, sie haben einen gesehen. Und jetzt? Am besten, wir hauen auch ab. Komm, hier lang. Schnell, George. Alter, los, komm. Hey, halt, stehen bleiben. Hallo, hier, hier, hier. Kurz darauf waren die fünf Freunde wieder am Strand von Kieran und rätselten. Wer waren die beiden Fremden auf der Felseninsel? würden sie die Kinder verraten. Und war der stinkende Strick wirklich eine Lunte? George schlug vor, ihn Onkel Quentin zu zeigen, ohne zu verraten, wo sie den Strick gefunden hatten. Damit einverstanden, gingen alle zum Felsenhaus. Onkel Quentin und Tante Fanny führten im Garten gerade ein Experiment durch. Tante Fanny saß im Auto und startete den Motor. Während Onkel Quentin eine Plastiktüte für das Auspuffrohr hielt. Und nochmal starten, Fanny. Ja, sofort. Ist gut, Fanny. Das Gas ist so gut wie geruchsfrei. Hallo, Onkel Quentin. Ah, ihr seid's. Oh, hallo, Kinder. Geht es voran? Es läuft sehr gut. Auf euch habe ich schon gewartet, George. So denn. Ich habe einen Anruf von Mr. Brandon bekommen. Er hat ein kleines Mädchen auf der Felseninsel äh. gesehen. Kannst du mir das erklären, George? Oh nein. Mr. Brandon war das. Ach so. Wer hat denn diesen Mr. Brandon erlaubt, meine Insel zu betreten? Ich, meine liebe Tochter. Er Ach. wollte sie zusammen mit seiner Sekretärin besichtigen. Aber du hättest nicht vorher fragen müssen. So, du setzt dich doch auch einfach über meine Verbote hinweg. Aber das ist, das, das ist unfair. Komm, Timmy. Ach, George, bleib hier und zeig Onkel Quentin noch wenigstens die Lunte. Die will er doch sowieso nicht sehen. Da ja, hat sie allerdings recht, Julian. In den nächsten Stunden möchte ich mich bitte ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Haben wir uns verstanden? Ja, natürlich, Onkel Quentin. Dann viel Erfolg noch. Danke. Mit angezogenen Beinen hockte George in einem Sessel im Wohnzimmer und wollte mit niemandem reden. Selbst Timmy, der sie immer wieder mit der Schnauze stupste, gelang es nicht, sie aufzuheitern. Julian, Dick und Anne saßen am Tisch und bissen lustlos in die Sandwiches, die Tante Fanny für sie gemacht hatte. Nicht einmal Dick schien es wirklich zu schmecken. Auf dem Tisch lag noch immer der Brief des Instituts. Timmy, lass das! George, willst du wirklich nichts essen? Hab keinen Hunger. Sag mal, können wir nicht irgendwas tun, um diesen Verkauf zu verhindern? Onkel Quentin braucht dringend Geld. Aber was sollen wir da tun? Wir können ja keine Bank überfallen. Naja, vielleicht weiß dieses Institut einfach nicht, wie dringend er das Geld braucht. Und, ähm, und äh, wenn wir dort mal anrufen? Was sollen wir denn da sagen? Ich finde, Anne muss das machen. Ja? Hm. Anne kann man keine Bitte abschlagen. Meinst du, Dick? Na gut, ich versuche es. Mhm. Die Telefonnummer steht in dem Briefkopf hier. Okay. Sehr gut. Danke, Julian. Ich okay. bin ja, ich mal gespannt. Ja, ich <lacht> Institut für Wissenschaft und Forschung. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ann Kieran. Ich bin die Nichte von Quentin Kirin. So, so. Und was kann ich für dich tun? Mein Onkel hat ihnen geschrieben, dass er Geld für seine Forschung braucht. Du brauchst gar nicht weiterzureden, mein Kind. Über die Entscheidung des Instituts darf ich keine Auskunft erteilen. Ich verstehe. Allerdings wollte ich nur fragen, ob... Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Du bist auch nicht die Erste, die es in dieser Sache versucht. Also, auf Wiederhören. Aufgelegt. Ich bin gar nicht dazu gekommen, um etwas zu bitten. Ich habe nichts anderes erwartet. Wer ist das denn jetzt? Vielleicht hat sie es sich anders überlegt. N Kieran? Hallo, Spark mein Name. Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Mr. Spark bat sie zu einer Brandschutzbelehrung, in den Pub von Kiran zu kommen. Er war ein recht sportlicher junger Mann, den George auch schon ein paar Mal in Kiran gesehen hatte. Sobald sie sich im Vereinszimmer des Pubs eingefunden hatten, begann er mit seinem Vortrag. Also ich werde euch jetzt mal sagen, worauf ihr bei einem Lagerfeuer achten müsst, Aha. damit euch so etwas nie wieder passiert. Okay. Ähm, ihr habt wahrscheinlich einfach nur das Feuer runterbrennen lassen und seid schlafen gegangen, stimmt's? Nein, nein, das stimmt nicht, Mr. Spark. Wir haben die Glut mit Wasser gelöscht. Genau. Da war nicht der dünnste Rauchfaden mehr zu sehen. Stimmt. Ja. Aber George, das konnte die in der Dunkelheit doch gar nicht sehen. Doch, nee. doch. Recht hast du, Ann. Oft befindet sich unter der gelöschten Oberfläche noch Glut. Und äh, dann genügt ein einziger kräftiger Windstoß und schon fliegen die Funken. Ja, aber Moment mal, Mr. Spark. Gestern Abend war es vollkommen windstill. Das weiß ich genau, sonst hätte das Lagerfeuer nicht so ruhig gebrannt. Richtig. Ja, und wie ist es dann deiner Meinung nach zu dem Brand gekommen? ja, also... Sehen Sie mal, sehen Sie mal. Hier, das habe ich auf der Felseninsel, ganz in der Nähe der Brandstelle gefunden. Hm. Sieht das nicht aus wie eine Lunte? Hm. Sie riecht jedenfalls noch nach Benzin. <lacht> ja, ich würde sagen, das sieht eher aus wie ein Schnürsenkel. Bitte? Na, bitte, George. Ich, ich glaube, du kannst den Strick wieder einstecken. Oh nein, nein, nein, nein. Da hast du mich völlig falsch verstanden, Dick. Man muss jedem Hinweis nachgehen. Also, gib mir den Strick, George. Ich werde ihn dem Brandursachenermittler zeigen. Bitte. Ich, hier ist der Mr. Spark. Danke. George hatte neue Hoffnung geschöpft. Wenn sie beweisen konnte, dass die Freunde nicht an dem Brand schuld waren, vielleicht hatte sie dann eine Chance, dass ihr Vater die Insel nicht verkaufte. Doch als die fünf Freunde ins Felsenhaus zurückkehrten und das Wohnzimmer betraten, saßen dort bereits Mr. Brandon und seine Sekretärin am Tisch. Vor Quentin lagen bedruckte Papierseiten. George platzte mitten in das Gespräch. Sie müssten dann hier unterschreiben, Mr. Kirin. Äh, Vater, was machst du da? Willst du etwa einen Vertrag unterschreiben? Hallo. Aber George. Sag doch erstmal guten Tag. Nein. George, du musst das doch mal einsehen. Die Insel war dein Spielplatz, aber das muss jetzt ein Ende haben. Gibt es Probleme, Professor Kirin? Äh, Mr. Brandon, es geht alles ein bisschen schnell. Ich habe noch nicht einmal den Vertrag in Ruhe durchgelesen. Ja, dann lassen wir den Vertrag eben hier und kommen morgen früh wieder. Aber morgen hätte ich dann doch schon gern eine Entscheidung. Sonst ziehe ich mein Kaufangebot zurück. Gut, das habe ich verstanden, Mr. Brenton. Dann sehen wir uns morgen früh. Komm, Timmy, Komm, wir gehen. George! Was soll das schon wieder? Aber... Wo will sie denn hin? Keine Ahnung. Sagen Sie, Mrs. Kirin, ist Ihre Tochter immer so ungezogen? George ist nicht ungezogen. Sie hat nur manchmal ihren eigenen Kopf. George hörte die Zeit ticken. Sie wollte jetzt unbedingt wissen, was es mit dieser Lunte auf sich hatte. Gemeinsam mit Timmy eilte sie zur Feuerwehr von Kieran. Dort hielten zwei Feuerwehrmänner Wache. Doch die wussten nichts von einem Strick. Sie wussten nicht einmal etwas von einer Brandschutzbelehrung. Aber wir haben uns doch mit Mr. Spark im Pub getroffen. Da habe ich ihm das Beweisstück gegeben. Keine Ahnung. Weißt du von einem Mr. Spark bei uns? Ich kenne einen Spark hier in Kiran, aber der ist nicht bei der Feuerwehr, so viel ich weiß. Kann ich vielleicht selbst mit diesem Ermittler sprechen? Ich kann ihm doch beschreiben, was ich gefunden habe. Der Brandursachenermittler hat schon Feierabend. Und Beschreibungen von kleinen Mädchen werden ihn auch kaum beeindrucken. Der steht mehr so auf echtes Beweismaterial. George und Julien fanden die Sache ziemlich merkwürdig. Dick und Anne wandten jedoch ein, dass Mr. Spark vielleicht einfach noch im Pub sei. Kaum hatte sie das gesagt, marschierte George los, und ihre Freunde folgten ihr. Es war bereits Abend. Als sie die Tür zum Pub öffneten, schlug ihnen lautes Stimmengewirr entgegen. Oh, Hier ist schon richtig was los. Aha. <lacht> Na, hast du auch Feierabend? Yo, Prost! Cheers! War ein Tag heute. Ui, ja, mir auch. Hey, Sparky, auch noch ein Bier? Klar doch, Jungs. Auf einem Bein kann man ja nicht nach Hause laufen. Da, da ist Mr. Spark. Alles klar, kann ich mal durch? Mr. Spark, hm? ähm, ich muss mit Ihnen reden. Es ist dringend. Wer ist das? Töschst du die Kleine von den Kirins, die gerade ihre Insel abgefackelt hat? So, so. Du musst mit mir reden, George. Hm, worum geht's denn? Sie haben mir doch versprochen, die Lunte gleich zur Feuerwehr zu bringen. Aber jetzt ist der Ermittler weg und sie sitzen immer noch hier. Jetzt mal halblang, Kleine. Willst du mich etwa herumkommandieren? Na, da fehlt doch jeder Respekt. Ach, entschuldigen Sie, Mr. Spark, aber so hat George das nicht gemeint. Ja, sie würde nur mal gerne wissen, was es mit diesem Strick auf sich hat. <lacht> Jetzt hört euch diese Grünschnäbel an. Zuerst bringen sie Pflanzen und Tiere auf ihrer Insel in Gefahr und jetzt wollen sie mir Vorschriften machen. Das ist doch unglaublich. geht's ja, denn überhaupt? Diese Gören haben mir ein Schnürsenkel gegeben und behaupten, das wäre eine Lunte, die sie auf der Insel gefunden haben. Ja. Ungeheuerlich. mal her das Ding. Ja. Hier. Ja. Diesen Strick können Sie sonst wo gefunden haben. So benehmen sich nur Kinder, die nicht einsehen wollen, dass sie großen Mist verzapft haben. Das glaube ich auch. Diese George ist sowieso ein Trotzkopf. Ja, da sagst du was. was. das oh. ein Mädchen? Dann geben Sie uns den Strick eben wieder. Und wer bringt ihn dann zur Feuerwehr? Nein, nein. Wir? Der kommt jetzt schön zurück in meine Hosentasche. Und ihr solltet längst zu Hause sein um diese Uhrzeit. Ganz richtig. Ja. Denkt mal über euer Verhalten nach. Auf ja. Wiedersehen. Ab ins Bettchen. Abmarsch. Na gut. Auf Wiedersehen. Komm, Timmy, komm. Nicht ein einziger Gast schien an der Schuld der fünf Freunde zu zweifeln. Es blieb ihnen also nichts anderes übrig, als den Papp zu verlassen. einigen Metern blieb George jedoch stehen, um ihren Ärger Luft zu machen. Stopp! Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diesen Mr. Spark glaube ich kein Wort. Ja, geht mir genauso. Mhm. Es ist doch sehr komisch, dass er sich über ein Beweisstück lustig macht, das er vor ein paar Stunden noch unbedingt haben wollte, ja. oder? Und dass er noch gar nicht geprüft hat. Mhm. Warum hat er es nicht einfach zurückgegeben, wenn er es so lächerlich findet? Genau. Ja, dann könnten wir es wenigstens Onkel Quentin zeigen. Mhm. Es ist aber auch zu blöd, George, dass du Spark die Lunte gegeben hast. Ja. Was ist denn jetzt los, Dick? Hä? Willst du ja. mir etwa vorwerfen, dass ich dieses Beweisstück nicht genügend beachtet habe? Also Wer hat denn hier äh, dauernd von Schnürsenke gesprochen? Äh, Ach, Leute, jetzt ja, mal ganz äh, ruhig. Dick hat dir gar nichts vorgeworfen. Eben. Ach, hör auf. Du und Dick, ihr seid doch schon die ganze Zeit gegen mich. Äh, aber George, äh, was jetzt, ist jetzt denn los? Mal, Leute, äh, seid mal leise. Ist das Marco? Das müssen wir im Auge behalten. In Deckung, Leute! Hier, ja, schnell! Kommt! Hier! mit den Schuppen! Los! Beeil dich! Ey. Ja! Schuss. Zum Glück seid ihr euch wieder einig. Das sind wir doch immer, wenn es drauf ankommt. Klar! Ja. Achtung! Komm ja. Hier! Okay! Ja. Mr. Spa ging am Schuppen vorbei, ohne sie zu bemerken. Vorsichtig schlichen sie ihm nach. Er verließ die Gassen von Karen und lief zu den Dünen hinunter. Hinter einer Dünenanhöhe blieb er stehen. Die fünf Freunde versteckten sich im Schilfgras in der Nähe. Was, was macht er da? Er scheint auf jemanden zu warten. Ich da Ach, ja, komm, wer? Leise, Debbie. Täusche ich mich oder kenne ich da gerade jemanden wieder? Das ist doch. Die Sekretärin von Mr. Brandon. Oh, wow! wow. Spock, wo bist du? Hier, Stacy. Komm, gehen wir noch näher ran. Ich möchte doch zu gern wissen, was die zu bereden haben. Ich auch. Aber leise! Geklappt, Spark? <lacht> Und ob die Kinder haben mir den Feuerwehrmann voll abgenommen. Ach, gut. Aber dumm sind sie trotzdem nicht. Sie haben eine von den Lumpen gefunden. Was? Hm. Wie kann das passieren? W wieso ist die nicht abgebrannt? Du wolltest doch, dass ich gleich zehn von den Dingern im Laub verteile. Da muss ich beim Anzünden eine vergessen haben. Ach. Es war ja stockdunkel. Und außerdem hat dieser Hund schon gebellt. Ich musste weg. Ach, du bist so ein Vollidiot. Und was machen wir jetzt? Äh, nichts. Die Kinder haben mir die Lunte ganz freiwillig in die Hand gedrückt. Ich schmeiß das Ding gleich ins Meer und weg ist es. Ins Meer. Mhm. Damit die Flut es wieder an den Strand trägt und der nächste hobby es findet? Oh, dann verbrenne ich sie eben, am besten gleich hier. Sag mal, willst du das Schilfgras abfackeln oder was? Oh. Du bist so ein Hohlkopfspark. Du solltest lieber zur Insel fahren und sicherstellen, dass da nicht noch eine Lunte rumliegt oder irgendeine andere Spur, die auf Brandstiftung deutet. Oh nee, meinst du das ernst? Ja. Und was ist mit meiner Belohnung? Erst die Arbeit. Bis später, Spark. Äh, was soll das? Gehst du schon wieder? Hör ja, was sonst? Und komm mir bloß nicht nach. Ich will nicht mit dir gesehen werden. Was für ein Trottel. Oh Mann, ey. kann man es nie recht machen. Hm. Nachdem Stacy sich entfernt hatte, ging Spark mit langsamen Schritten davon. Sobald er außer Hörweite war, konnten sich die fünf Freunde verständigen, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden? Diese Brandschutzbelehrung, die war gestellt? Ja, sieht so aus. Sie wollten nur rauskriegen, ob wir was entdeckt haben, als wir auf der Felseninsel waren. Dann stecken Spark und diese Stacy hinter dem Waldbrand. Aber warum tun sie sowas? Wir sollten Stacy auf den Fersen bleiben. Komm mit, Ann. Timmy, hierher. Ja, weit kann sie noch nicht sein. Dick und ich behalten Spark im Auge. Okay. Unbedingt. Der hat schließlich den Beweis für die Brandstiftung in seiner Hosentasche. Genau. Wir treffen uns im Felsenhaus, ja? Alles klar. Viel Glück. Komm, Timmy. Dick und Julien folgten Mr. Spark zu einer Stelle, an der dichtes, hohes Schilfgras wuchs. Leise vor sich hinschimpfend zerrte er ein Ruderboot hervor und schob es über den Strand zum Wasser. <lacht> Mann, ätzend! Ich will lieber am Pub sein und Fußball gucken. So. God, das ist ein schweres Boot. Tja, der macht offenbar alles, was dieser Stacy ihm sagt. Mhm. Er paddelt Richtung Felseninsel. Die Hunde fährt mit ihm davon. Laufen wir durch den Geheimgang? Ja. Vielleicht haben wir auf der Insel eine Chance, an ihn anzukommen. Gut, versuchen wir es. Los. Okay. Während Julian und Dick durch den Geheimgang zur Felseninsel liefen, folgten Anne, George und Timmy der Sekretärin von Mr. Brandon. Stacy ging zum Strandhotel und tauchte bald darauf hinter einem erleuchteten Fenster in der zweiten Etage auf. Das musste ihr Zimmer sein. In der Nähe ihres Fensters stand ein Baum. George und Anne kletterten hinauf und versteckten sich in den Essen, wobei George die beste Sicht in Stacys Zimmer hatte. Kannst du sehen, was sie in ihrem Zimmer macht, George? Ziemlich hektisch, als würde sie etwas suchen und jetzt <lacht> zieht sie einen Brief hervor, liest ihn. Ja, sie grinst. Sie grinst? Wieso das denn? Oh nein! Was macht sie denn jetzt? Sie nimmt ein Feuerzeug und hält die Flamme an das Briefpapier. Was? Ist sie verrückt? Will sie etwa das Hotel anzünden? Wir müssen den Portier alarmieren. Nein, nein, warte. Sie hat das Feuerzeug wieder ausgemacht. Die Sache ist dir wohl ein bisschen zu heiß. Jetzt äh, reißt sie den Brief in kleine Schnipsel. Wenn das nicht nach einem Geheimnis aussieht, oder? Was macht sie mit den Schnipseln? Sie äh, schiebt sie in eine Tüte, äh, zerknüllt die Tüte und äh, versenkt sie in einem halbvollen Papierkorb. So, jetzt geht sie aus dem Zimmer. Los, komm Anne und George kletterten vom Baum herunter und schlichen mit Timmy zum Eingang des Hotels. Sie hatten Glück, die Rezeption war nicht besetzt. Hinter dem Tresen entdeckten sie einen Generalschlüssel, als sie plötzlich die Stimmen von Stacy und Mr. Brandon hörten. Sie duckten sich hinter den Tresen und beobachteten, wie die beiden ins Restaurant gingen. Kaum waren sie darin verschwunden, eilten Anne, George und Timmy in die zweite Etage zu Stacys Zimmer. Zur selben Zeit waren Julian und Dick auf der Felseninsel angekommen. Eine menschliche Gestalt konnten sie in der Dunkelheit nicht ausmachen. Wir sollten zu den verbrannten Bäumen gehen. Aha. An Sparks Stelle würde ich da als erstes nach weiteren Spuren suchen. Warte mal. Ja. Da, da unten am Strand. Da ist ein Schatten. Wo? Da. Ah. Sieht aus, als wäre Spark erst jetzt auf der Insel angekommen. Schon möglich. Er musste ja gegen die Flutwellen rudern. Ja. Hm. Wie kommt ihr bloß an seine Hosentasche? Ach, schwierig. Er wird jetzt wohl kaum auf die Idee kommen, baden zu gehen. Nein. Und einen anderen Grund, die Hose abzulegen, gibt es auch nicht. Wir, wir könnten doch mit seinem Boot nach Kirin rudern. Dann sitzt er in der Falle. Den Geheimgang kennt er bestimmt nicht. Ja, ja, das ist gut. Und in Kirin versuchen wir als erstes nochmal mit Onkel Quentin zu reden. Genau. Achtung. Hm? Er geht das Steilufer da drüben hoch. Okay. Wenn der Ende der Klippe verschwunden ist, hm? dann laufen wir runter zum Boot, okay? Ja, alles klar. Aber Moment noch. Jetzt. <lacht> Inzwischen hatten sich Anne, George und Timmy in Stacys Zimmer geschlichen und dank Timmys Spürnase sehr schnell die Tüte mit den Papierschnipseln gefunden. Sofort schlüpften sie wieder aus der Tür hinaus, verschlossen sie, flitzten zurück zur Rezeption, hängten den Generalschlüssel an den Haken zurück und rannten so schnell sie konnten nach Hause. Im Zimmer von George breiteten sie alle Schnipsel wie Puzzleteile auf dem Tisch aus und versuchten, den zerrissenen Brief wieder zusammenzusetzen. Also, hier sind die ganzen Schnipsel. Mhm. Sehr geehrter, das gehört nach oben. Mhm. So. Professor Kirin, der Schnipsel passt genau daran, siehst du? Ja. George! Was das denn? ist ein Brief von Onkel Quentin. Von wem der wohl ist? Schau mal hier. Das scheint ein Absender zu sein. Institut für Wissenschaft. Genau. Wissenschaft und Forschung. Hier, der Schnipsel passt. Siehst du? Ein Brief vom Wissenschaftsinstitut an Onkel Quentin. Aber wieso hat Stacy den? Sieh mal, was ich hier gefunden habe. Was? Ja. Ja. Freuen wir uns Ihnen? Äh, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Das passt. Mitteilen zu können, das Lies mal, George. Aber das gibt es doch nicht. Aber wieso? Schnell, George. Lass uns die Teile auf ein Blatt Papier kleben. Und dann müssen wir zu Onkel Quentin und ihm das zeigen. Ja, Moment. Ähm, hier ist mein Klebstift. So, äh, ich mach... Äh, ich mach den Kleber hinten drauf. Mhm. Und du setzt sie nebeneinander. Okay. Äh, hier, hier ist das erste Stück. Okay, gut. Das kommt dann hier oben hin. Und hier das nächste. Mhm. So, oh, das passt perfekt hier okay. hin. Super. Onkel Quentin, wo bist du? Wir müssen dir was Wichtiges sagen. George, das sind Julian und Dick. Sie haben bestimmt Neuigkeiten. Ja, dann lass uns schnell fertig werden und runtergehen. Mhm. Los! Sobald die beiden Mädchen die Schnipsel des Briefes aneinander gepasst und aufgeklebt hatten, eilten sie mit Timmy ins Wohnzimmer. Dort standen Onkel Quentin, Julian und Dick aufgeregt voreinander. Ich glaube es ja nicht. Wisst ihr, wie spät es ist? Seid ihr jetzt von allen guten Geistern verlassen? Ihr könnt diesem Mann doch nicht einfach das Boot stehlen. Aber er ist der Brandstifter. Ja, und der Beweis steckt in seiner Hosentasche. <lacht> Richard und julien ich bin absolut nicht bereit, euren Hanebüchen und Schauermärchen auch nur ein Quäntchen Beachtung zu schenken. Geht aus dem Weg, Jungs. Wo wird's denn hin, Vater? Zur Felseninsel. Deine Cousins haben einen Mann namens Spark dort ab, ab, gefangen ab. gesetzt. Und ihre Unterstellungen sind unglaublich. Onkel okay, Quentin, bevor du gehst, solltest du dir vielleicht das hier mal anschauen. Hier, bitte. Was ist das? Ein Brief vom Wissenschaftsinstitut. Was? Äh, noch ein Brief? Aber wieso schreiben die zwei Briefe? Lies doch bitte, was da steht, Vater. Sehr verehrter Professor Currin, wir freuen uns. Großartiges Projekt. In allen Punkten unterstützenswert. Die Gesamtsumme bewilligt. Wir bitten um baldige Rückmeldung. Das Institut will meine Forschung unterstützen. Woher habt ihr diesen Brief? Und wer hat ihn zerrissen? Das war Stacy. Sie hat wohl plötzlich Angst bekommen, dass ihn jemand bei ihr findet. B was? Ich verstehe kein Wort. Ich schon. Nachdem Spark ihr erzählt hat, dass wir die Lunte gefunden haben, wollte sie offenbar jeden Beweis vernichten, der darauf hinweist, dass sie gemeinsam mit ihm hinter der Brandstiftung steckt. Hm? Aber wieso bitte sehr? Sollten die beiden dann einen Brand auf der Filseninsel legen? Das wissen wir auch nicht. Aber wenn ich etwas vorschlagen darf? Ja, bitte, Julian. Wir fahren jetzt alle zusammen zur Felseninsel und fragen Mr. Spark. Er kann deine Frage bestimmt beantworten. Ja, na gut. Einverstanden. Also los, Kinder. Mit dem Boot von Mr. Spark und dem von George ruderten alle sechs zur Felseninsel. Inzwischen war es schon tief in der Nacht und sehr dunkel. Am Strand der Insel angekommen, schoben sie die beiden Boote auf den Sand und stiegen aus. Mr. Spark, sind Sie hier? Zeigen Sie sich. Na los! Ich glaube nicht, dass Mr. Spark sich freiwillig zeigt. Wenn es wirklich so ist, wie ihr vermutet, könntest du recht haben, Anne. Aber wie sollen wir ihn denn in der Dunkelheit finden? Am besten, wir teilen uns auf. Also Anne, George und du, Onkel Quentin, ihr geht nach rechts. Mhm. Und Dick und ich, wir versuchen es über die linke Aber dann braucht Mr. Spark doch nur das zu machen, was wir getan haben. Mhm. Wenn wir weit genug vom Boot weg sind, rennt er runter und haut ab. Das geht doch nicht. Daran wird Timmy ihn bestimmt hindern. Mhm. Nicht wahr, Timmy? Du bleibst schön hier. Und sobald er kommt, schlägst du alarm. Er Hast du gehört? Das, das so tut voll. er. <lacht> ja. Jimmy, natürlich. Also los. Im Dämmerlicht der sternenklaren Nacht konnte man nur einige Meter weit sehen. Während die Silhouetten von Dick und Julien allmählich im Dunkel verschwanden, schlichen Anne, George und Onkel Quentin voran. In der nächtlichen Stille schien jedes Ästchen viel lauter zu knacken als am Tag. Und selbst das Rascheln des Laubes kam ihnen wie richtiger Lärm vor. Ich wette, er versteckt sich in der Burgruine. Da vorne ist sie. Aber da käme er doch wieder raus. Vielleicht hat er das gerade begriffen. Sieht mal, da vorne ist ein Schatten. Das muss er sein. Spark! Bleiben Sie sofort stehen! Oh nein, Vater, jetzt rennt er doch weg. Na, dann schnell hinterher! Los! Timmy bellt! Dann ist Spark schon an den Booten. Los, beide euch! Schnell, schnell! Zum Glück hörten auch Dick und Julian Timmys Bellen und rannten zum Ufer. Wo Spark gegen den Widerstand von Timmy versuchte, sein Boot ins Wasser zu schieben. Er hatte es schon zur Hälfte geschafft, als Dick und Julian ankamen. Sie stürzten sich ins Wasser, um sich gegen das Boot zu stemmen. Was soll das, Jungs? Haut ab da! Ist sofort das Boot los. Wir lassen Sie nicht weg! Da sind Sie, Vater! Komm, schnell, Onkel Quentin! Ja, doch! Mr. Stark, hier geblieben! Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie fliehen. Schließlich weiß ich, wo Sie wohnen. Kommen Sie her. Und ihr schiebt sein Boot wieder auf den Strand. Ähm, Mr. Kieran... Ich, ich, ich wollte gar nicht hierher. Ich habe mich in der Dunkelheit verrudert. Ich wollte eigentlich nach äh, Karen. Sein so Unsehen. Sie wollten nachsehen, ob hier vielleicht noch so eine Lunte herumliegt, wie die in Ihrer Hosentasche. Äh, äh, was für eine Lunte? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ja. Wer soll Ihnen das denn glauben? Herr? Genau. Wir haben auch schon den Brief vom Institut gefunden. Es hat überhaupt keinen Zweck mehr zu lügen, Mr. Spark. Nun zeigen Sie mir schon, was Sie in Ihrer Hosentasche haben. Oder soll ich gleich die Polizei rufen? Schließlich befinden Sie sich unerlaubt auf unserem Familienbesitz. Also, ich habe da wirklich nichts drin. Sehen Sie, meine Hände sind leer. Als Mr. Spark seine Hände hervorzog, stürzte Timmy Bellen zu ihm, schnappte etwas, das vor ihm auf dem Boden lag und brachte es George. Äh, ich glaube, Sie haben da gerade was fallen lassen, Mr. Spark. Äh, äh, sie dachten wohl, in der Dunkelheit bekommen wir das nicht mit? Ha. Ja, nein, Timmy. Hier, Vater, sieh mal, das ist die Lunte. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ah, da ist Benzin dran, eindeutig. Und äh, wo habt ihr diese Lunte gefunden, Kinder? Ganz in der Nähe der verbrannten Bäume, Vater. Sind Sie wahnsinnig, Mr. Spark? Haben Sie hier wirklich Benzinlunten angezündet? Wissen Sie, wie gefährlich das für die Kinder war? Äh, na ja, das war alles der Plan von Stacy. Ähm, Was denn für ein Plan? Ich wollte da erst gar nicht mitmachen, aber sie ist auch meine Cousine. Oh. Äh, ihr Chef, der reiche Mr. Brandon, hat schon lange eine eigene Insel gesucht. Aber Sie wissen ja, wie es ist, Professor. Inseln gibt es nun mal nicht wie Sand am Meer. <lacht> naja, irgendwann kam die Rede darauf, dass in Kirin ein Mädchen eine Insel besitzt. Und als Stacy das hörte, hat sie angefangen, ihn nachzuspionieren. Wie hat sie das denn gemacht? Sie hat Fachzeitschriften gelesen und erfahren, dass euer Onkel Quentin häufig von diesem Institut unterstützt wird. Und weil zufällig Mr. Brandon jemanden kannte, der in der Jury des Institutes sitzt, haben die beiden auch herausgefunden, dass Sie, Mr. Kirin, eine Menge Geld bekommen sollten, auf das Sie schon dringend gewartet haben. Und da hat Stacy den Brief vom Institut abgefangen und eine gefälschte Absage geschrieben. Ja. Genau. Aber ich habe ihr gleich gesagt, der Professor verkauft die Insel trotzdem nicht. Das tut er seiner Tochter nicht an. Das ganze Dorf weiß, wie George an ihrer Insel hängt. Da hat Stacy gesagt, ich soll George im Auge behalten. Sie würde da schon was finden. Und als Sie gestern Abend beobachtet haben, wie wir hier ein Lagerfeuer gemacht haben, da haben Sie Stacy gleich angerufen, was? Ja, aber die Brandstiftung war Ihre Idee. Und sie ist auch gleich hierher gekommen und hat die Feuerwehr alarmiert. Und die Zeitung vermutlich auch, oder? Ja, die auch. Das heißt... Sie haben die Bäume in Brand gesetzt, damit ganz Curring glaubt, die Kinder wären es gewesen? Und das sollte mich dazu bewegen, die Insel zu verkaufen? So könnte man das sagen. Jetzt, wo ich Ihnen so gegenüberstehe, tut mir das alles furchtbar leid. Auch die Sache mit George im Pub, das, das war schrecklich gemein von mir. Na, zumindest haben wir jetzt Ihr Geständnis. Ja, George, das habt Ihr. Also gut, dann fahren wir jetzt sofort zur Polizeiwache, wo Sie alles noch einmal genauso erzählen wie eben. Ja, Professor. Gut, und ihr Kinder rudert an Land und dann ab in die Betten. Das ist schon viel zu spät geworden. Klar, das machen wir. Mhm. Und was ist mit der Felseninsel? Dürfen wir ab jetzt wieder allein hierher kommen? Darüber muss ich noch einmal in aller Ruhe nachdenken, George. Dieser Nacht hatte George einen sehr unruhigen Schlaf. Sie konnte kaum glauben, zu welchen Intrigen Menschen wie Mr. Brandon und Stacy fähig waren. Und noch immer wusste sie nicht, wie es mit ihr und der Felseninsel weitergehen sollte. Als am er Morgen die Türklingel schellte, brach Timmy in ein aufgeregtes Gebell aus. George wurde sofort wach, schlüpfte in Hose und Pulli. Und als sie die Stimmen von Stacy und Mr. Brandon hörte, eilte sie ins Wohnzimmer hinunter. Guten Morgen, Professor. Guten Morgen, Mr. Brandon. Guten Morgen, Stacy. Guten Morgen, Herr. geben Sie mir Ihre Mente. Ja, ja danke. Treten Sie doch näher, setzen Sie sich. Vielen Dank, Mrs. Kirin. Ähm, sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Nun, setzen Sie sich doch erst einmal. Also, ich habe mir die Vertragsunterlagen noch einmal angesehen. Vater, was machst du denn jetzt? George, bitte. Ach. Setz dich hin und misch dich jetzt nicht ein, bitte. Aber … Lalo? Wer ist das denn? Klein Moment, ich gehe schon. Haben Sie vielleicht einen Notar bestellt, Professor? Nun, einen Notar nicht. Aber mit Justiz hat es schon etwas zu tun. Guten Morgen allerseits. Oh, ja oh. Mr. Brandon, Stacy, im Namen des Gesetzes, Sie sind festgenommen. Aber was soll das? Ich bitte Sie. Was haben wir denn getan? Urkundenfälschung, Brandstiftung und schwerer Betrug. Wir haben zuverlässige Zeugenaussagen und Beweise. Aber Stacy, was geht hier vor? Ha, ist das etwa das Ergebnis Ihres perfekten Plans? Ich hatte ja keine Ahnung, dass dieses Mädchen so neugierige Freunde hat. Oh nein, jetzt tauchen die auch noch hier auf. Guten Morgen. Was ist denn hier los? Dick, aufstehen! Stacy und Mr. Brandon werden verhaftet. Was? Moment, ich komme! Constable Miller, legen Sie bitte die Handschellen an. Mit Vergnügen, Sir. Geben Sie mir bitte Ihre Hände. Aber was soll das? kam gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Constable Miller die beiden Betrüger abführte. Constable Wilbert blieb noch im Felsenhaus. Tja, George, die beiden und Mr. Spark haben dir ja wirklich übel mitgespielt. Na, zum Glück haben wir den Schwindel rechtzeitig herausbekommen. <lacht> ja, darüber bin ich auch sehr froh. Denn, ganz ehrlich, George, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, deine Insel zu verkaufen. Aber als ich dann wirklich glauben musste, ihr hättet diesen Brand verursacht … Schon gut, Vater. Und was ist jetzt? Dürfen wir wieder alleine auf die Insel? Nach dem Zeitungsartikel über euch wird das nicht einfach, Kinder. Ich fürchte, da wird es viel Gerede geben. Mhm. Kann die Zeitung denn keinen neuen Artikel schreiben, in dem steht, wer den Brand wirklich gelegt hat? Ja. Tja. Das wird natürlich passieren. Und sie wird hoffentlich noch von etwas anderem berichten, bevor ihr wieder allein auf die Felseninsel geht. Ja, ja. nämlich? Von eurem Besuch bei dem Brandursachenermittler der Feuerwehr. Oha. Der wird euch noch einmal ganz ausführlich über Waldbrandgefahren informieren. Sehr gut. Was? Noch eine Belehrung? Ja, aber diesmal mit einem echten Ermittler. Oh, das ist bestimmt interessant. <lacht> und wenn es um Feuer geht, kann man sich gar nicht zu viel mit Sicherheitsmaßnahmen beschäftigen. Oh, da hast du etwas sehr Vernünftiges gesagt. Das ich auch. <lacht> ja, hört ihr? Timmy stimmt auch zu. <lacht> ja, mein Süßer, bald darfst du wieder über die Insel toben. Oh, ja. Ich bin auf oder rüber. Bei hey, und ja. ja, wir alle. Ja. Ach, ja.